Із за рогу вийшов старий чоловік, несучи оберемок дров. Дракона він помітив щойно тоді, як висипав дрова біля порога, і, хоч у те чудовисько на ту пору було всього лише завбільшки з вола, проте й цього виявилось достатньо, щоб чуб на голові в пустельника, скільки вже там було його, заворушився, мов трава схарапуджена. Оце так і почалося їхнє знайомство. Дракон ще й говорити не вмів, був наче мала дитина, та голову мав тямущу і досить хутко навчився говорити по-людськи. Вони бачилися мало не щодня і минав їхній час у цікавих бесідах. Єдине, на що пустельник ніяк не хотів погодитись, це навчити дракона грамоти. Не драконове це діло, книжки читати. Я тебе не відраджую. Але хто хоч краплю мудрості зачерпне, до віку кусити вже не буде. Від многої мудрості, много скорбі, і хто примножує знання, примножує печаль. Я пішов на пущу не з добра. Колись воєводою був, але зажерся із батьком теперішнього князя. Мені його безперервні військові походи поперек горла стали. Воює, воює, а який з того мав хосен? Ані клаптика землі не зумів приточити до Люботина. Плюнув я, та й подався сюди. Нічого іншого не залишається, як книжки читати. Де я й сам пописую. Оце ось Діяріуш свій списав, а це літопис Люботинський. Комусь цікаво буде, прочитає та й мене добрим словом спімне. Мені книжка «Мудрість» на користь пішла. А тобі навіщо? Я тебе і так можу надоумити без книг. Дракон приходить на світ лихо чинити. За гріхи наші людські мусимо спокутувати, бо така воля Господня, і не тобі проти неї йти. Так же і пращури твої чинили. Ніхто з них себе не пострамив. А книга добра вчить. Як же ти зло чинитимеш, коли праведним станеш? «Що ви таке говорите, дядечку?» – жахувався дракон. «Та мені й на думці ніколи не було злочинити. Що мені хтось поганого зробив? Ей, синку, не бідкайся даремно, бо що має бути, те й буде. Нікуди від долі своєї не втечеш. Подивися на себе, гадаєш, для краси тебе таким здоровидлом Господь сотворив. А ти же ще рости й рости будеш». Усе в природі має своє призначення, і горе тому, хто піде проти цього. Ніхто ще про мене ж не знає, дізнаються, а як станеться теє, не матимеш уже спокою. Приїдуть і покличуть тебе на герць, мусиш згинути. Та за що ж? А так, ні за що. Дракон повинен згинути, а герой пошлюбить князівну і займе престол. У князя нема сина. Де він спадкоємця візьме? Ти для нього тепер як манна небесна. Чи робиш зло, чи ні, ніхто й не спитає. Я не хочу гинути, ще й не нажившись. І нікому ніколи зла не вчиню. А це вже не зарікайся. Буває, що й вовка з маличку приручать, при хаті тримають. І що з того? Вовк всеїдно в ліс дивиться. Підросте й дремене. А то ще й... Хозяєв, задере. Гадаєте, і я з вами отак зроблю. На все воля Божа, я тобі в душу не зазирну і кров'ю твоєю не покармую Якщо вже й ви мені віри не імете, то хто ж повірить? Я тобі вірю. Чого ж? Вірю. Але це протиприродно. Чи ти чув коли, щоб зайці вовків жерли, а вовки на луці паслися? Ну, добре, ти жив сам, як палець, та й харчувався чим попало, але чи можна бути певним, що ти колись не розсмакуєш м'яса? Спочатку якоюсь пташиною, чи рибиною, а згодом козлом розговієшся, а тоді так само, як і вся порода твоя, на людей кинешся. Був тут, не за моєї пам'яті, дракон, мабуть, родич твій, бо у тій же печері жив, то він час від часу. Якусь дівку ловив та й обідав у смак. Піде на жнива було, вибере наймолодшу. Довго з ним воювали.